wanawake na saha zangu ambazo ninazielekeza kwa wao khususi Khususia kwa wao kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kuchuma Kheri ambazo kwa nyingi enyi wanawake wa Kiislamu jitahidi sana kuweza kufanyia kazi mwezi wa Ramadhani sawa ikiwa mwanamke wa Kiislamu uko tohara funga mwezi wa Ramadhani jitahidi kusoma Qurani jitahidi kuleta azkari jitahidi kufanya mambo ya khairati na Jambo kubwa ambalo wanawake mnawapita sana wanaume ni jambo la kuandalia wafungaji kutokana ile funga yao kuandalia futari kwa maana kwa kule kupika kwenu futari enye wanawake wa Kiislamu na kuandaa kwenu vile vyakula kula ambavyo wafungaji watakuja kula pale basi yinyi mna ujira ambao ulikuwa mkubwa sana mwanamke ambayo ulikuwa umeolewa usikubali jambo hili ukamwachia mfanyakazi mfanyakazi ndio akawa anapika iftari mfanyakazi ndio akawa yeye anaandaa kila aina pishi, kila aina bali hata ikiwa simu za Ramadhani mwanamke wa Kiislamu usikubali chakula ambacho anachokula mume wako akakiandaa mtu mwingine bali jipinde we mwenyewe mwanamke wa Kiislamu kuhakikisha kwamba unampikia mume wako chakula kilichokuwa kizuri sasa ikiwa katika mwezi wa Ramadhani engeza bidii e mwanamke wa Kiislamu pika kwa ustadi ambao ulikuwa ni mzuri jitahidi kufanya mambo ambayo yalikuwa mazuri e mwanamke wa Kiislamu kumridisha mume wako na kufanya mambo ya khairati kwa sababu kila ambapo taka kuwa, wewe unafadhilii sana ya kumtii mume wako basi ndiyo unajikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah ameweka utii wenu mkubwa wanawake ikiwa mtaufanya hasa katika kuatii waume zenu enywa wanawake wa Kiislamu basi mtakuwa nyinyi mnapata daraja ambayo ambalo ni kubwa sana kiasi ambacho mtawapita wanaume kwa daraja ambazo ni nyingi sana lakini leo wapi wanawake wengi si wanawake ambao walikuwa si wanawake ambao wenye kufanya utiifu Na leo wewe rudi nyumbani, labda mke wako awe anayasikia haya. Lakini rudi nyumbani leo, mfanyie mtihani mke wako kwa kwa mitihani kama kumi mpaka moja Ukifika nyumbani ikiwa wewe hujafunga leo, mwambie mke wangu nenda kanchukulie maji ya kunywa. Uje yale maji ya kunywa. Akesha mwambie kanchukulie tena. Baada ya vizuri, nenda kanchukulie chengine cha tako. Baada ya kaka vizuri, nenda kanchukulie mara kama kumi vi Akesha usikie. Kama hakuwe basi atakugumia ndani ah, ah, ya moyo. Ah, maovu yanyaya. Anatuma kwa Kumbe mwanamke wa Kiislamu anataka raha yeye kutumbwa na mume wake. Na akiwa hajatumwa na mume wake, aseme vipi huyo Mbona hantumi bali baadhi ya wanawake pale wanapokosea, wakosea wamezao, wakutayari kwamba wao wapigwe na wamezao ndio anajisikia afadhali pamoja kwamba jambo ambalo halifai, ni jambo ambalo kwa sila sawa. lakini kwamba ile aoni kwamba ameondosha ule udhi wake wa mwake. basi wengine wanafikia hivyo ndivyo ambao hajawema walivyokuwa hivyo. sasa e mwanamke wa Kiislamu mtii mume wako hususan katika mwezi wa Ramadhani jitahidi sana kuwa ni mwenye mapenzi ya juu ya kumpenda mume wako jitahidi fanya utii juu katika jambo la kuhakikisha unajisikia raha kutumwa na mume wako unajisikia raha kuwa karibu na mume wako na jambo lolote lile ambalo litakalo kutokea e mwanamke wa Kiislamu usilemuwe wewe kama wewe peke yako ikiwa umeolewa basi mkaribishe mume wako karibu mshirikishe mume wako karibu katika jambo hilo leo no wanawake namna alvolelewa katika mifumo ya kimagharibi wametolewa kabisa katika ile nidhamu ambayo ya Uislamu mtu anapanga mipango hali ya kuwa mume wake hajui kabisa anakuja kuona tu matokeo ya ile mipango yake mwanamke huyo huku ni kumuasi mume wako e eh, mwanamke wa Kiislamu si sawa kupanga huko na ikiwa kwamba labda walikuhusia wazazi wako wamekosea katika kukuhusia huko mume ndiyo dhamana yako mume ndiyo msimamizi wako basi jitahidi mtii mume wako e eh, mwanamke wa Kiislamu usikubali akatokezea akishawishi akakushawishi sawa ikiwa ni mama yako kushawishi kwamba ee eh, mwanangu wewe eh, wanaume siwa kutegemea wanaume siwa kuamini wanaume siwa kufanya hivi leo unaweza kwa umeolewa mwisho eh, unakaa siku chache unaachwa unarudi nyumbani lazima uandae mipango yako kisiri siri bila mume wako ajue huku ni kumuasi mume wako e mwanamke wa Kiislamu huku ni kwenda kinyume na Uislamu ambao bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuelekeza ukimuona mzazi huyo na ukimpata mzazi huyo anamhusia binti yake maneno kama hayo elewa kwamba huyu huyu mzazi amechezewa na shetani kuchezewa ambako ulikuwa ni kubwa sana haifai kwa mzee ambaye alikuwa ameosoma Uislamu kisawasawa sawa akamhusia binti yake usia ambao ulikuwa kama huo wa kumkaribisha shetani kwa hiyo e wazazi wa usiye nywe mtoto wenu wa kike wa, wasia amwao unaendana na uislamu musie mtoto wako wa kike askamane na mume wake afungamane na mume wake na amwambie kwamba usimuudhi mume wako mume wako ndio kila kitu mume wako ndio ambaye alikuwa amepogonya yale majukumu yetu sisi kwa maana sisi pia wazazi wako hatutoweza kukuamrisha chochote wala hatutoweza kukukataza chochote wala hatutoweza sisi kukutuma sehemu moja kwenda sehemu nyingine kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine isipokuwa mpaka tupate idhini ya mume wako. Kwa hiyo kuwa ni mwenye kumtii mume wako e mwanamke wa Kiislamu. Wallahi mwanamke umepewa dhamana kubwa sana, umepewa jambo ambalo kubwa sana la mume. Sasa elewa kama kuna pahala ulikisha kumkosea mume wako, nenda kamuombe msamaha. Na kumuomba msamaha wale hujidalilishi, bali unajitukuza mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unajitahidi uchunge mdomo wako. Baadhi ya wanawake wana maneno machafu sana mbele ya wazao, na hao wanaume wakiwa jana mabarabarani basi wa, wanapita tu inawezekana mtu akawa anakuangalia sasa hivi unajua naye hana kumbe kashaudhi wa nyumbani kashakewa nyumbani kashapoa mambo ambayo kwa mabaya sana nyumbani ya kumuunzi kiasi ambacho anajisemea yeye mwenyewe katika akili yake mpaka naombe he vipi asalamu alaykum ah alaikum salam dp Yaani kuonyesha kwa kwamba akili imevurugwa na mwanamke. Mwanamke jitahidi kwamba wewe ndio uwe kitulizo cha kumtuliza mume wako. Wewe ndio uwe ni mshauri mzuri wa kumshauri mume wako. Wewe ndio uwe ni mtu ambaye wa kumweka mume wako katika mazingira ambayo yakuwa mazuri. Hata kutoka kwake basi watu wanaangalia kumwangalia mume wako ametokaje? Je, ametoka katika hali ambayo yakuwa nzuri? Na baadhi ya wanaume wao washazoea katika hali za udhabetu zile walizokuwa naishi. Mke kwa pengine inawezekana kama angejitaiidhi amepiga nguo yake pasi vizuri kumpigia mumaka anambia mimi siivai kwa nini wewe amesivai Ame si eh wapi na kwenda badilika na wewe mwanamume wa Kiislamu usimtie eh, katika makosa mke wako kwa kupitia wewe baadhi ya watu wanasema vibaya nje eh? kwa sababu ya wale waume zao wanawake wanasema vibaya nje kwa sababu ya wale waume zao kwa hiyo wanaume na wao wanatakiwa badilike waendane sambamba na wale wakezao, wanawake na wao endane sambamba na wale waume zao lakini hizi nasaha za mwisho kaswa ni waelekezea wanawake kwa sababu jamii ili tengemaye jamii ili iwe nzuri na hichi kijiji ili mukiafiri, na kiwe katika mazingira ambayo lukua ni mazuri lazima majumba yaathirike lazima majumba yakae katika hali ambayo lukua ni nzuri na kukaa katika hali ambayo lukua ni nzuri ni hawa wanawake ambao walikuwa hapo majumbani na undeifahamu ile aya inasema waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal ya lula na kaeni katika majumba yenu enye wanawake wa Kiislamu na mkitoka msitoke katika ule mtoko wa jahilia mkitoka msidhiirishe mapambo yenu msidhiirishe mapambo yenu kama vile ambao walikuwa watu wa jahilia wanawake wakiafata mafundisho ya Uislamu kupitia katika Qur'ani na kupitia katika mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wao katika kila siku watakuwa wenye kufanikiwa wao katika kila wiki watakuwa wenye kufanikiwa wao katika kila mwezi watakuwa wenye kufanikiwa wao katika kila mwaka watakuwa wenye kufanikiwa na atakuwa na tathmini ambayo ilikuwa ni nzuri sana ya kujitumbisha kwa Allah na kila mwaka unapofika mwezi wa Ramadhani basi wao watakuwa ni kufanya vizuri wanawake wa Kiislamu kwa hiyo tuzindukane katika haya ambayo ilikuwa tumeaelekeza kwa nyinyi ya kuzungumza kwa mengi lakini muda nao eh, si rafiki kuendelea kuzungumza Allahumma kullana wala taqul alaina wazidna wala tanqusna wa wala tuhinna wa wala tudana wansurna surna wala tansur alaina tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe nguvu sisi waislamu na awape nguvu wale ambao tumowaasimamia waweze kufuatana yale ambayo tunaelekeza Allahumma qul lana wala takul aina wazidna wala tanqusna wakrimna wala tuhinna warfa'na wala tudhana wa'nsurna wala tansur alaina Allahumma a'iz alislam wal muslimin وقذل شركه والمشركين ودمر اعداءنا واعداء الدين ودمر اعداءنا واعداء الدين اللهم بلغنا رمضان امين اللهم بلغنا رمضان امين سالمين اللهم بلغنا رمضان امين سالمين. سالمين الله تنقومa katika shheramadhani hali ya kuwa tu kwa salama tupo katika hali ya amani tupo katika mazingira ambayo ni mazuri mno na mazingira ambayo ya kujikurubisha kwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah bali amapo na kuomba tufutie makosa yetu tusamehe ewe Mola wetu yabadilishe makosa yetu yafanye yawe katika mema yetu Allah tutie nguvu katika nywezetu tuwe na spiritual power tuwe na nguvu za kiroho za kujielekeza kwako wewe Allah subhanahu wa ta'ala ya kufanya mambo ambayo yalikuwa ya utifu Allah tunakuomba tupe subra ya hali ya juu pale ambapo nuko kutana na misukosuko hapa na pale sawa ikiwa misukosuko hiyo ipo ndani ya familia sawa ikiwa misukosuko hiyo iko nje ya familia Allah subhana و تعالى ترزق صبر يا ربي وحفاذي ونعمتك واسلامك قططنا كلا عين ما شافو يا ربي وحفاذي ونعمتك واسلامك قططنا كلا عين يا اوشافو يا ربي وحفاذي ونعمتك اسلام قططنا كلا عين وشوشي ambao ربنا الا تزغ قلوبنا بعد اذهلتنا وابلنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اعتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله سبحانه اللهم احمدك نشهد لا اله الا انت استغفرك